Розділ 16. Леджер. Сьогодні ми з Патриком почали збирати гойдолку в мене на подвір'ї. До дня народження дієм ще кілька тижнів, але ми вирішили, якщо встигнемо зібрати її до святкування, їм із друзями буде де гуляти. План був логічний, але ми не знали, що зібрати гойдолку не легше, ніж збудувати цілий будинок. Ціла гора запчастин, до яких не було інструкції. І навіть Патрик тричі пробурмотів, бля, а він дуже рідко лається. Досі ми уникали розмов про Кену. Патрик не піднімав цю тему. Я теж. Але я знав, що з вчорашнього дня, відколи вона з'явилася на нашій вулиці, вони згрезь, тільки про це й думають. Але я зрозумів, що табула мається, коли він перестав збирати запчастини і вимовив Ну що... Патрик завжди так починає неприємну розмову чи тему, від якої він не в захваті. Я це зрозумів, ще коли був підлітком. Він заходив у кімнату Скотті сказати мені, що вже час додому, але ніколи не казав цього прямо. Він стукав у двері і казав «Ну що, у вас же завтра уроки, мабуть?» Патрик сідає на вуличний стілець і закидає ноги на стіл. «Сьогодні тут тихо», – каже він. Я давно навчився розшифровувати, що він має на увазі. Він говорить про те, що Кенна сьогодні не приходила. Як Грейс? Ледве тримається, відповідає. Ми вчора говорили з адвокатом. Він впевнений, що на цьому етапі з юридичного погляду вона нічого не може. Але, гадає, Грейс скоріше переживає, що вона втне щось ідіотське. Вкраде дієм з бейсбольного поля, коли ми відвернемося чи щось таке. Кенна такого не зробить. Патрик видає смішок, «Ми не знаємо її, Леджере, не знаємо, на що вона здатна. Я її знаю краще, ніж він думає, але ніколи в житті не зізнаюся. Але Патрик може мати рацію, я знаю, як вона цілується, але гадки не яка вона людина. Наміри в неї ніби добрі, але впевнений, що й Скотті так думав, поки вона не втекла, коли була йому найбільше потрібна». Я розриваюся. Зараз мені шкода Патрика і Грейс, а вже наступної хвилини Кенну. Має бути якийсь компроміс, такий, щоб при цьому не постраждала Д'єм. Я роблю ковток води, щоб затягнути паузу, тоді прокашлююся. А вам взагалі цікаво, чого вона хоче? Може вона й не збирається забирати Д'єм, просто хоче з нею познайомитися? Мене це не обходить, відрізає Патрик. «А що обходить? Наші страждання. Ми не зможемо жити спокійно, якщо в нашому житті чи житті дієм з'явиться Кенна Ровен». Він втуплюється очима в землю, наче реально добирає слова, перш ніж їх вимовити. Не те, щоб ми думаємо, що вона буде поганою матір'ю, хоча я аж ніяк не вважаю, що буде хорошою, але як воно буде, Гресь, якщо доведеться пустити цю жінку до малої, дивитися їй в очі щотижня, чи гірше, якщо Кенні вдасться розжалобити суддю і їй повернуть материнські права? Що тоді буде зі мною і Гресь? Ми вже втратили Скоті, ми не можемо втратити і його дочку. Це не варте того ризику. Я розумію Патрика, абсолютно. Але розумію і те, що після цих пари днів спілкування з Кеною моя ненависть до неї почала перетворюватися на щось інше. Можливо, на емпатію, і мені здається, у Патрика і Грейс могло б бути так само, якби вони дали їй шанс. Але Патрик все розуміє з виразу мого обличчя, перш ніж я встигаю щось казати. «Леджере, вона вбила нашого сина. Не роби нас винними за те, що ми не можемо цього пробачити». Я зіщулююся від цих слів. Може, моя мовчанка подіяла йому на нерви, але я точно не збирався винуватити їх за їхні рішення. Я ніколи не мав такого на увазі. Я хочу, щоб вона зникла з нашого життя, із цього міста, каже Патрик. Поки цього не станеться, ми не почуватимемося в безпеці». У Патрика кардинально змінився настрій. Я почуваюся винним, що натякнув, що їм варто вислухати Кенно. Вона сама в усьому винна і, замість того, щоб очікувати розуміння від всіх близьких Скоті, могла б прийняти наслідки і поважати рішення його батьків. Так було б значно простіше і шкоди було б менше. Я думаю, чого хотів би Скоті, якби дізнався про все це. Ми всі розуміємо, що аварія була нещасним випадком, хоч його й можна було уникнути. Але чи злився Скотті, що вона кинула його, чи помер з ненавистю до неї? Чи він соромився б своїх батьків і мене, що ми не даємо Кенні познайомитися з дієм? Я ніколи не дізнаюся відповіді, та й ніхто не дізнається. Ось тому я й переключаю увагу на щось інше щоразу, коли починаю думати, чого хотів би скоті, та не чадіємо ми всупереч його волі. Я відхиляюся на спинку стільця і дивлюся на дедмайданчик, який сподівається вже скоро бути на щось схожий. Дивлюсь і думаю про скоті. Власне, тому я його й розібрав. Ми зі Скотті викорили перші сигарети на цих гойдалках, кажу я Патрику, у тринадцять років. Патрик сміється і теж відхиляється назад. Скоже, йому полегшало, коли я змінив тему. А де ви взяли цигарки, малеча? У тата в пікапі. Патрик хитає головою. Ми там вперше випили пиво. І вперше накурилися. І якщо я правильно пам'ятаю, у Скотті там був перший поцілунок. «З ким?» – питає Патрик. «Дана Фрімен. Вона жила далі вулицею, я з нею теж уперше цілувався. Тоді ми зі Скоттів вперше і востаннє посварилися». «А хто був перший?» «Я». Скотті на неї налетів, як якийсь орел, і забрав у мене. Я дуже психував, але не тому, що вона мені подобалася. Просто було неприємно, що вона обрала його, а не мене. Ми не розмовляли місяців вісім. Ну, нічого дивного. Він був значно симпатичніший за тебе. Я сміюся. Патрик зітхає, і тепер ми обидва думаємо про Скоті. Від цього стає незатишно. Надто часто так буває. Цікаво, чи стане колись рідше? Як думаєш, Скоті хотів би, щоб я був інакшим? Питає Патрик. Ти про що? Ти був чудовим татом. Я все життя пропрацював у продажах. Цифри та й цифри. Інколи я думаю, чи хотів він, щоб я був кимось цікавішим. Пожежником чи спортсменом. Таким татом, як я, не хваляться. Мені сумно, що Патрик думає, ніби чимось не влаштовував Скоті. Я пригадую наші з ним чистенні розмови про майбутнє. І одна спливає в голові особливо яскраво. Скоті ніколи не мріяв поїхати з міста – Розповідаю я Він хотів зустріти дівчину Народити з нею дітей Що вихідних ходити з ними в кіно А кожного літа водити в Дісней Ворлд Коли він про це розповідав Я вирішив, що у нього клепка впала Я тоді мріяв про значно більше Я йому сказав, що хочу грати в футбол Подорожувати, мати свій бізнес І стабільний дохід Мені не подобалось про це життя А йому так, кажу я Патрику я йому розповів, що хочу бути видатною людиною. А він тоді відповів, «А я не хочу бути видатним. Не треба мені цей тягар. Я хочу бути непомітним, як тато. Бо коли він приходить ввечері додому, він у гарному настрої». Патрик мовчить, а тоді відповідає, «Брехня – це все. Не казав він такого?» «Клянуся, – сміюся я, – він постійно щось таке говорив і любив тебе таким, яким ти є». Патрик нахиляється вперед і втуплюється в землю, зціпивши пальці. Дякую тобі, навіть якщо це неправда. Це правда, переконує я його, але Патрик і досі здається сумним. Я намагаюся пригадати веселішу історію про Скотті. Одного разу ми сиділи на гойдалці і раптом у дворі приземлився голуб. До нього було десь метр-півтора. Скотті глянув на нього і спитав. Це що, всратий голуб? І не знаю, чому, може тому, що ми були на накурені, але ми сміялися з цього до сліз. І потім ще багато років, аж до самої смерті, скоті щоразу, як бачив щось дивне, питав. Це що, всратий голуб? Патрик сміється. Так от чому він так казав? Я киваю. Патрик сміється ще дужче, сміється до сліз. А потім плаче. «Коли спогади отак накривають Патрика, я завжди йду. Лишаю його на самоті. Він не з тих, кого треба підтримувати і заспокоювати. Він хоче побути сам. Я йду в будинок і зачиняю двері. Думаю, чи стане колись йому і Грейс краще. Минуло лише 5 років. Але чи буде він плакати на самоті через 10, через 20? Я совершенно хочу, щоб вони пережили це». Але втрата дитини – рана, яка не загоюється. Цікаво, чи плаче Кенна так само, як Патрик і Грейс? Чи було для неї такою ж утратою, коли забрали дієм? Бо якщо так, то не думаю, що Патрик і Грейс свідомо дали б їй і далі так почуватися. Вони не чуток знають, як це».